Мартофляк прокинувся від того, що згори на нього падав якийсь об'єкт. Брила, не брила, а скоріше мішок з теплим тістом. І той об'єкт загрожував цілком розчавити його своєю задушливою вагою. Розплющивши очі, він не відразу збагнув причину такого сновидіння, але поступово дійшов висновку, що ніщо інше в такій ситуації і не могло приснитися. Він спав з якоюсь незнайомою жінкою, про яку не міг сказати майже нічого. Крім того лише, що вона спить зовсім гола і ледь чутно похропує. Її ваговите праве персо спочивало на мартофляковій ключиці, досить близько від шиї, отже той сон і справді міг закінчитися придушенням. Звільнивши свою затерплу праву ногу з поміж її спітнілих стегон, мартофляк з подивом довідався, що він також голий, але не наважився пов'язати цей факт із фактом голизни своєї сусідки. Він нерішуче підвів голову, роззирнувся по сірій передсвітанковій кімнаті, і тоді щось ледь-ледь йому пригадалося. Ліжко виявилося дуже широке, і з протилежного краю на ньому спав третій. То був Білинкевич, щоправда, одягнутий і навіть у мештах. Картонна візитка з написом «Оргкомітет» трипотіла на його грудях, сколихувана рівним глибоким подихом. Було гидко, хотілося пива. Хотілося знати, що це все означає і що слід робити далі. Мартофляк обійшов довкола ліжка, намагаючись хоч роздивитися, що вона за одна і скільки їй років, але жінка спала так хитромудро, що фізія її звідусюди була затулена. Одягнувшись, Мартофляк навшпиньках вийшов з кімнати і напрочуд легко знайшов ванну з туалетом. У дзеркалі побачив себе і гірко скривився. Не так від цих вибалушених, рачиних очей і мішків під ними, як від усвідомлення всієї глибини свого падіння. Він позіхнув і промив очі. Вигляд води, що потекла з крана, збудив у ньому жагу, і він надовго припав устами до її зимного несмачного струменя. Кімнат у цій квартирі було дві. Друга виявилася значно більшою від тієї, в якій заночував мартофляк. Власне, він зайшов до неї тільки в пошуках ковтка пива або якоїсь сигарети. В кімнаті спало десь так близько 12 осіб. Не тільки на ліжках, а й на підлозі, поміж пустими пляшками і розкиданим карнавальним одягом. Вони так і позасинали в самому розпалі, повилазивши одні на одних і завмерши у фантастичних позах. З переповненої попільнички смерділо, але мартофляк знайшов у ній досить тлустого бичка і закурив. Пива... Не було. Сумнівів уже не залишалося. Він потрапив до борделю. До сучасного совдепівського борделю, в якому чоловіки робляться беззахисними, як діти, і старанно, відпрацювавши ніч, задля вдоволення своїх купованих дам, знеможено провалюється у світанкову імлу. І тоді, здається, що головне, за чим вони сюди прийшли, не кохання, а можливість сну. Цього двогодинного непробудного передранкового сну, під час якого їх усіх можна грабувати, різати, душити, вони й не ворухнуться, перебуваючи в цю мить десь дуже-дуже далеко. Вони сплять самовіддано і натхненно, сплять усім єством своїм, не шкодуючи життя свого саможертовно і до кінця. Адже щомиті їх можуть якогось біса розбудити і погнати на фронт, чи можуть копати якісь там рови або прокладати вузьку узькоколійку. І тому кожна хвилина дорога. Треба спати, поки спиться, поки сіріє світанок, поки сплять усі на світі офіцери й вартові. Мартофляк обережно вийшов на сходи. Дім був старий і вічний. Сходи репіли під ногами. З розбитого вікна між поверхами повіяло холодом. Мартофляк мимоволі зіщулився. На дворі розведнялося. Вуличка була порожня і німа. Свято заснуло на дві години, свято відпочивало. Мартофляк знову позіхнув і неквапом покатуляв шукати площу, чи готель, чи просто будку, в якій наливають кухлик пива, чи свою жінку, чи ще якогось дітька.